А в неї їх і не було, тож було навіть трохи сумно через втрачену можливість. Ілля чекав на неї біля входу, трохи осторонь від натовпу зустрічаючих. Привіт, ти класно виглядаєш, перше, що ляпнула Марла, побачивши його посмішку, колір очей, відсвітлених прядок у новій зачісті і міцної постави впевненої в собі людини. Ходімо, маленька. На вулиці сяйло Яскраве сонце кінця зими. Дочки матірі Марлина мама, до якої та заїхала на два дні в гості, виявляла якийсь непередбачуваний конформізм і пластичність стосовно видимої аморальності доньки. Видно, ситуація для людського суспільства не була аж такою відштовхуючи новою, тому Марлина мама – навіть заходилася висловлювати свої припущення. Ну, от бачиш, як воно інколи буває. Ідуть мужики від красивих до розумних. Марла відразу пригадує дитяче мамине втішання нічого, Марлочко, що ти страшненька, зате теж розумна, і взагалі не радість красивий, а радість щасливий. Навіть тепер, коли Марлина Пика раз по раз з'являлася на телебаченні чи у пресі. Марлина мама не особливо міняла свої старі опінії. То, може, і він свою кікімору покине? Як він бросил свою кікімору, пригадується Марлі советське кіно, і тебе повезе туди? Марла аж поперхнулася. Та, боронь Боже, ти що, ніколи в світі? Все прекрасно і кольорово. Я не хочу ні заміж, ні в світ шугар лайф. «Бе, карієс і діабет! Ти що, дурна?» – не вдупляє Марлина мама. «Уяви собі, мамо!» – Марла далі тулить у себе гидотне напівсолодке шампанське, що його так люблять українські жіночки. «Там же дико нудно! От що би ти сама робила в тім раю земному?» «Так і жіночка його живе самими лише магазинами і біговою доріжкою». Пишається тим, що навіть спить на ній. Телевізор і мобільний телефон, кухонний комбайний, незмінні напівфабрикати в мікрохвилівці. Це якщо є час і натхнення. А так женські романи по 20 баксів і філіжанка не кафе за 10. О, це таке ми думали в сінгапурській кав'ярні про каву по-російськи. Не з кафе у пластиковому стаканчику, одна половина цукор, інша водка, кава для забарвлення. Ми не замовили ту каву. Хм, шкода. Але все, кажу тобі, ма, активності у представництвах раю на землі повнючий нуль. Та ну не може бути, вжахнулася мама, а плавати. Марш до мрії. Принцеса моя, начебто мені відпродали півнеба. Ілля мружився на яскраве березневе сонце, що нагло вдиралося до сонної кімнати. «У, як гарно! Про запроданих півнеба! Можна я використаю?» Марла запихнулася головою йому під пахву. «Що? Який півнеба? Ти про що?» «А, та, так, Марла збагнула, що нічого такого він не казав, а їй само воно намалювалося з просоння. Вона лежала і думала, що Ілля – саме той чоловік, про якого вона завжди мріяла. Одружений, значить, не буде напружувати її з оформленням заміжжя. Розуміючий, підтримує її пиздуваті арт-проекти, бо навіть скеровує їх у якусь подобу раціонального русла з метою вбеханого в Марлені захцянки бабла. Розумний – Ах, який адекватні зрілі оцінки дійсності, сексуальний, особливо, коли вдягав окуляри Івсен Лоран у товстій сірій оправі, і коли приходив із ванною до ліжка, обгорнувши стегна білим рушником. У, який сексі торс, а який животик! Лежала спиною на подушці, вигнувшись, як кришталевий міст із російських казок, і думала, що Хьялмар. Саме той чоловік, про якого вона завжди мріяла, свободолюбний і прогресивно європейський до останнього нейрону не буде напружувати марлу з оформленням заміжжя, розуміючи, та ж музика, ті ж тексти, ті ж арт і соціальні погляди і проекти з рідкісними розбіжностями, поштовхами до інтелектуальних спарингів. Розумний Зовсім молодий доктор філософії, ще й у щоденній побутярні роздупляється, не з гірш двадцяти Сексуальний, особливо, коли пролупляв свої велетенські блакитні очі після сну і ворушив пухнастою білявою головою, як звірик морра з туваянсинівської казки. Марла перевернулася на живіт, потяглася за телефонами, з'ясувавши час, пів на першу дня, Зрозуміло, що і новий її друг, поет Анджей, також чувак її життя. Як мінімум оригінальним видається те, що Анджею вісняться наші спільні діти, і він дуже з того радіє. Навіть тоді не припиняє радіти, коли з'ясовує, що Батечко не він. Ага.